ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד הכל בני חיל בעוזבם את אדוני אלוהי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת אלקנה משני המלך. וישבו בני ישראל מאחיהם מאתיים אלף נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא לה' עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ויאמר להם: הנה בחמת ה' אלוהי אבותיכם על יהודה, נתנם בידיכם, ותהרגו ום בזעף, עד לשמים הגיע. ועתה, בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם. הלא רק אתם עמכם אשמות לאדוני אלוהיכם. ועתה שמעוני, והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם, כי חרון אף אדוני עליכם. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים,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 וחרון אף על ישראל. ויעזוב החלוץ את השבייה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל. ויקומו האנשים אשר נקבו ושמות ויחזיקו בשבייה, וכל מערום מהם ילבישו מן השלל, וילבישום, וינעילום, ויאכילום, וישקום ויסוחום.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 בערי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את בית שמש ואת איילון ואת הגדרות ואת סוחו ובנותיה ואת תמנה ובנותיה ואת גמזו ואת בנותיה, וישבו שם. כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל באדוני. ויבוא עליו תלגד פלנעשר מלך אשור, ויצר לו ולו חזקו. כי חלק אחז את בית אדוני ואת בית המלך והשרים, וייתן למלך אשור ולא לעזרה לו. ובעת הצר לו, ויוסף למעול באדוני, הוא המלך אחז. וייזבח לאלוהי דרמשק המכים בו, ויאמר כי אלוהי מלכי ארם הם מעזרים אותם, להם אזבח ויעזרוני, והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. וייאסוף אחז את כלי בית האלוהים, ויקצץ את כלי בית האלוהים, וייסגור את דלתות בית אדוני, וַד יַעַש לֹו מזְבְחָת בְכּל פִּנָה בְיּרְשָלָיִם. וַבְכּל עִיר וַעִיר לְיָהּדָה עָשָה וָמֹת לְכַתֵר לְאֵלֹהִים אַחֶרִים. וַד יַכְעֵשְׁת הַדֹנָי אֶלֹהֵי אָוֹתָיו. וְיְתְר דָּבָרָיו וְכָל ד ויקברוהו בעיר בירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל, וימלוך יחזקיהו בנו תחתיו.